Upplands Väsby, lördag 3 juli 2021. En konflikt mellan två nätverk har pågått en tid och det har blivit våldsamt. Vi har en handfull kymlella nätverk spridda över våra tre kommuner. Det är unga individer från 13-årsåldern upp till 20-årsåldern. Mycket handlar om narkotika, vapenhantering. En kille i tonåren har blivit rånad på två säljlurar där narkotikakunders kontaktuppgifter finns. Nu ska lurarna lämnas tillbaka för att försöka minska konfliktläget. Men när lurarna lämnats över drar tonårskillen fram en pistol och skjuter. Så har vi personer som vi vet har befunnit sig på platsen som inledningsvis inte vill ens vidgå att man har varit på platsen när mordförsöket sker. Och sen inte vill berätta särskilt mycket. Så det är ju en utmaning som vi ofta stöter på i den här typen av ärenden. Petri Krim. Den här veckan om de unga nätverken och våldet i Upplands Väsby. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag heter Victor Aldén. Ja, det har varit rätt stökigt i Upplands Väsby de senaste åren. Polisen beskriver att det finns en närvaro av kriminella nätverk som både bråkar med varandra och som dessutom påverkar vardagen i stort för alla människor som bor där egentligen. Ja, det handlar om öppen drogförsäljning, utpressningar, skjutningar. Och även om då Upplands Väsby inte är ensam Nej. om den här problematiken så har man ju sett många unga personer som misstänks eller finns i utkanten kring bland annat då skjutningar där personer blivit rätt allvarliga skadade narkotikahandel också om annan typ av brottslighet. Och under arbetet med att kolla på de rättsfallen som vi kommer ta upp i det här avsnittet så har vi ju i de här förundersökningarna sett att det finns väldigt unga personer inblandade, så unga att flera inte ens är straffmyndiga. Senast här veckan kom ju också Ekot med en nyhet om att polisen pekar ut 1200 unga personer som gängkriminella och att det kan finnas tonåringar rätt högt upp i hierarkin. Dessutom en del mindreåriga som inte ens är straffmyndiga, alltså under 15 år. Och det här blir ju onekligen då en utmaning både när polisen ska utreda brott eftersom det finns en del begränsningar i användningen av exempelvis hemliga tvångsmedel mot väldigt unga personer. Men det är såklart också väldigt sorgligt att personer i ja, nedre tonåren hamnar i den här typen av sammanhang. Och en utmaning också för socialtjänst att både ha koll på men också försöka hitta rätt typ av åtgärder för att få de här unga ut ur den här riskzonen Och tillbaka till vad man skulle kunna kalla för en vanlig hederlig bana igen. Och i spåren av utredningarna kring flera händelser i Upplands Väsby förra året har det gjorts ett antal sol 14 anmälningar, alltså mm. orosanmälningar till socialtjänsten gällande flera unga personer, mest killar har handlat om. Men vi börjar den här historien i det som egentligen blir starten för ett antal polisutredningar om grova brott som så småningom ska landa i domstol. Där är rör en skjutning med brutala konsekvenser. Mm. För våran del på grova brott då, så startar ju detta med en skjutning som är i Upplands Väsby den 3 juli 2021. Pontus Bark är utredningsledare på grova brott i Stockholm Nord. Då är det så att inringare ringer då polisen och säger att en person har blivit skjuten i ett villaområde i Upplands Väsby, ett bostadsområde där. Polisen larmar stå till platsen och kommer dit och försöker göra livräddande åtgärder. Jag tänker, men det visar sig att det är en ung kille där som har blivit skjuten i huvudet. En person har hittat skadad utomhus i Upplands Väsby. Polisen har också fått larm om att det hörts smällar i området. Ja, det jag vet just nu är att 18.14 så ringde man in om att en person har, man har hittat en skadad person utomhus. Den unga killen som är 20 års åldern, han förs med svåra skador till sjukhus. Polisen spelar av brottsplatsen. Det sker teknisk undersökning om man börjar och knacka dörr. det som är lite speciellt här i början är ju då att helikoptern är uppe här i det här området och hittar då en plats där det brinner som vi kallar för brandplatsen då i den här utredningen och där påträffar man ju fyra pistoler, tre skyddsvästar och de här pistolerna ligger ju i, i väskor, sådana här så kallade bäckna väskor. Då. Och eh, i en av de här väskorna så ligger också två mobiltelefoner. Då. Där är vi och man hittar senare även elsparkcyklar och sådana saker då. Allt det här materialet har sin för teknisk undersökning. Polisen misstänker tidigt att de här prylarna som brinner kan hänga ihop med skjutningen mot den unge mannen i bostadsområdet i Upplands Väsby. Särskilt intressanta är de här två mobiltelefonerna som hittas på brandplatsen. Ja, det skulle jag säga så kallade säljlurar då, som används för narkotikaförsäljning helt enkelt. Och De två säljlurarna då, som hittades på brandplatsen på kvällen den 3 juli de ska komma att bli viktiga för att knyta personer till skjutningen. Utredningen landar på grova brott, men man samarbetar också nära med kollegor som jobbar på lokalpolisområdet. Det är alltid bra att ha den här lokal liksom, expertisen. Kollegorna har också en skjutning på sitt bord nämligen från några veckor innan. Samma krets av väldigt unga personer blir intressanta i båda utredningarna. De jobbar vi mot tillsammans och då jobbar vi med, med avlyssning och uh, sådana här saker. Då, vilket gör att utredningarna växer. då Att, man, att det blir narkotikaärenden, grova vapenbrott, man, man gör beslag och så, och så vidare. Då. Ja, det var här i ett bostadsområde i Upplands Väsby som en 20-årig man blev skjuten i bakhuvudet en varm sommardag i juli i år. En 17-åring sitter häktad misstänkt för mordförsöket. Men det mest anmärkningsvärda är att en 13-åring också misstänkt har varit med vid skjutningen. Det är ju flera väldigt unga personer som blir misstänkta i det här och vi ska återkomma till hur det går med själva utredningarna. Och det är inte unikt för Upplands Väsby med att ja men, nedre tonåren eller 15-16-åringar ingår i kriminella nätverk. Det man sett i fallet vi tar upp idag det är däremot att det inte bara då enligt polisen ingår att de inte bara är med i gruppen utan att de har ganska ledande roller. I utredningarna om de två skjutningarna då som skedde förra sommaren kommer snart grova vapenbrott att ingå. Det tas flera tunga vapen i beslag och även narkotikabrott. Pontus Berg vid Polisen igen. Det är unga individer från 13-årsåldern upp till då i den här klicken, 20-årsåldern. Mycket handlar om narkotika, narkotikaförsäljning, vapenhantering. Vi har ju sett att de yngre i det här klustret av människor tycker jag man kan säga blir utnyttjade av de här äldre killarna i olika typer av brottslighet. De umgås väldigt, väldigt tätt. De får, eh, får instruktioner. Jag kan ta som ett exempel i ett ärende där vi har dum på narkotika- Brott, där det är en ung kille som man följer och gör en husransakan och påträffar narkotika då i anslutning till hans bostad i en väska. Och i den här väskan så hittar man också ett brev. Och på det här brevet så är det ju liksom uttryckligen instruktioner om hur han ska bete sig när han säljer narkotika. Och hur man ska göra för att inte... Inte åka fast i tänket, vad man ska tänka på sådana saker om. Och i det här handskrivna brevet då står det bland annat att personen ska använda signal eller whatsapp för att ha kontakt mellan varandra men att de ska ses för att prata. Och även när det handlar om hur man ska hantera varorna då, då ser man att man ska använda handskar och peka på att det är för deras egen skull. Dessutom står det att snuten har grov span i trakten och att man ska se upp för det. Man ska också... Markera att fulingar leder till konsekvenser och det handlar väl förmodligen om att personer ska betala för den narkotika man köper. Utöver skjutningarna så kopplas ytterligare fler allvarliga brott till nätverket enligt polisen även om då många händelser är ouppklarade när vi spelar in. Till exempel ett större slagsmål vid Väsby nya gymnasium i februari 2019, en skjutning mot en grupp ungdomar i augusti 2020 och en skjutning mot en pizzeria i juli 2021. Många tonåringar bland gängkriminella, även bland ledarna. Och först då om att omkring 1 200 av landets gängkriminella är under 18 år. De utgör 15 av de 8 200 personer som polisen pekat ut som gängkriminella. Och numera är det inte ovanligt att tonåringar till och med styr kriminella gäng. Det säger... Apropå den här totalsiffran då på drygt 8 000 nätverkskriminella i Sverige som Ekot mm. rapporterat om, så finns det i Stockholm ett 60-tal kriminella nätverk. Några av dem också då i Upplands Väsby. Martin Wallin, han är operationsledare i lokalpolisområde Sollentuna där Upplands Väsby, Sollentuna och Sigtuna ingår. Jag har väl en övergripande koll på våra kriminella nätverk på de miljöerna där det begås skjutvapenvåld och bedriver ett helhetsansvar över den verksamheten som innefattar allt från brottsförebyggande arbete utredning av brott som har skett och eh, proaktivt arbete, alltså spaning och andra saker där vi jobbar för att förhindra saker som tror ska ske. Han vill inte gå in på exakta detaljer kring vad polisen vet om nätverken i lokalpolisområdet för att inte röja för mycket om vad polisen tror sig veta och därmed liksom bränna sina möjligheter att agera mot de här nätverken. Men han säger i alla fall att vi har en handfull Kymrella nätverk spridda över våra tre kommuner som vi ansvarar för. Och där flera av dem har en påverkan i, i hela regionen gällande just skjutvapenvåld och annan organiserad brottslighet. Den här påverkan som Martin Wallin pratar om här, den får såklart också konsekvenser för tryggheten för boende i området. Det är allt från häng i offentliga miljöer till... Öppen droghandel, skjutningar, konflikter, utpressningar som även drabbar tredje man, och så vidare. Så det är ju påtagligt på många sätt. Det finns ju även en ekonomisk brottslighet som följer, som, som indirekt drabbar medborgarna. Där kanske inte brottsligheten är synlig så, men det får ju effekter i och med att det ofta är allmänhetens pengar som man lurar till sig. Som utredningsledare Pontus Bark var inne på så är det personer i nedre tonåren upp till sena tonåren eller 20-årsåldern som kopplas till skjutningarna som var förra sommaren och även annan brottslighet som vi nämnt. Enligt Martin Wallin rörde sig om ett mellanskikt i nätverket där tre personer i övre tonåren haft en slags ledande roller. I Upplands Väsby så ser vi att vi har haft en en till viss del eskalerande problembild under de senaste åren där vi har sett framväxten av ett kriminellt nätverk som det här då rör. och Det är ett nätverk som består av övergripande ganska unga personer, ett nätverk som har visat ett högt våldskapital, en låg tröskel för att använda våld och som har varit involverat i konflikter både internt i kommunen och utanför kommunen mot andra kriminella nätverk. Och att det skjutits en hel del, det kopplar man till en konflikt som ska ha startat 2019 med ett annat nätverk, alltså tre år sedan. Enligt polisen så rör det bråk gällande vem som ska ja, äga marknaden i vissa områden i Upplands Väsby. Ja, Grogrunden till den här konflikten är väl att vi har ett nätverk som vi sett framförallt består av lokala individer uppvuxna i kommunen och sen så har det då etablerat sig ett annat nätverk- med individer som kanske inte liksom historiskt bundna till kommunen- men som har kommit dit utifrån att det är en bra knytpunkt- för narkotikahandel, det finns bra kommunikationer- med kommunaltrafik och liknande. Och då har det blivit att man etablerat sig i samma miljö- och så uppstår det skav däremellan. Enligt Martin Wallin har polisen och även andra samhällsaktörer- jobbat med problematiken i Upplands Väsby- och tycker att det har blivit en ändring i positiv riktning. Delvis för att ett antal personer sitter inlåsta dömda för brott. Men det är såklart det är otroligt bekymmersamt när man har individer i tolv-trettonårsåldern som håller på med, med skjutvapen, som håller på med eh, stora grova mängder narkotika och liknande och går ärenden åt de här kriminella eh, äldre individerna. Det är otroligt bekymmersamt och man ser ju liksom på tiden en extrem oro för vad händer med de här framåt när man har börjat sin karriär så tidigt. Och vi ska tillbaka till utredningen om händelsen den 3 juli 2021. Mannen som blev skjuten fördes som sagt i sjukhus med allvarliga skador. Vi ska inte gå in allt för mycket på detaljer kring hans skador, hans anhöriga jag heller inte vill att bli intervjuade, även om vi har tagit upp frågan via deras målsägande beträde. Men att han blev skjuten i huvudet det får såklart allvarliga konsekvenser, så att även om polisen har försökt genomföra förhör med honom så har det inte riktigt gått och han har därmed heller inte kunnat namn igen någon misstänkt. Han kommer heller inte att höra som mordförsöket- när det väl når tingsrätten och det blir förhandling. Och hur som helst, i slutet av juli- några veckor efter mordförsöket- då har polisen hört vittnen, hämtat in övervakningsfilmer- börjat kartlägga personer och inlett ett spaningsarbete- mot vad man ser som ett nätverk. Det har vi varit inne på tidigare. Fynden som gjordes på brandplatsen, vapen, väskor och mobiler, de skickas på teknisk undersökning till NFC, Nationellt Forensiskt Centrum. Och genombrottet då, som leder till frihetsberövande, det kommer med hjälp av DNA. Jag tror väl att det var när vi fick DNA-träffarna på eh, pistolerna. Jenny Karlsson är kammar och klagare vid Norrorts åklagarkammare. Hon fick utredningen när det hade gått några veckor efter det här mordförsöket i början av juli förra året. Det tog ett tag för det var flera omgångar när det gjordes DNA-undersökningar. Man fick liksom börja med sedvanliga DNA-undersökningar och då fick inte fram tillräckligt mycket DNA. Och då fick man gå djupare ner och göra ytterligare DNA-undersökningar som är en relativt ny metod som NFC håller på med just nu. Och Då fick vi fram DNA-träffar på, på vapnen. Och det var ju naturligtvis en nyckelfaktor. Något som vi känner igen från tidigare fall vi har gjort avsnitt om och som polis och åklagare brukar prata om som ett problem det är ju tystnadskulturen. Att involverade eller vittnen inte vill eller vågar berätta om vad som har hänt. Och det är något som även märkt i utredningen i Upplands Väsby. Eh, till exempel så har vi personer som vi vet har befunnit sig på platsen som... Inledningsvis inte vill ens vidgå att man har varit på platsen när mordförsöket sker och sen inte vill berätta särskilt mycket. Så det är ju en utmaning som vi ofta stöter på i den här typen av ärenden. Och det finns en övervakningsfilm från platsen som fångar mordförsöket när det sker. Där syns hur killen som blir skjuten kommer till platsen, han möter upp några personer på elsparkcyklar och hur han överlämnar föremål till en av personerna. Sen drar den personen ett vapen och skjuter killen i huvudet. När personerna på bilden blir identifierade så inser polisen att åtminstone en av dem inte ens är straffmyndig. En annan utmaning har vi varit att vi har haft många unga personer och då så unga som under 15 år. Och där måste man naturligtvis ta hänsyn till deras ålder och behandla dem på ett speciellt sätt men också att vi inte kan använda oss av hemliga tvångsmedel gentemot dem. I en brottsutredning så får mobiltelefoner tas i beslag och undersökas även om det är mindreåriga som mm. har dem på sig. Men avlyssning eller andra typer av hemliga tvångsmedel som att hämta in information om var en mobil positionerat sig, det får man inte använda mot personer som är yngre än 15 år. Vi vet ju av den övervakningsfilm som finns att det har varit en person under 15 år som har funnits på platsen när, när brottet begås nu vet vi att han befann sig på platsen så att det är ju, vi vet ju att han var där. Så att, eh, frågan är ju hur, hur intressant en, en telefonlista på, på hans telefon hade varit. Men det är klart att vi, jag menar, jag påstår ju också att det finns ett förspel till den här händelsen. Den är, uppstår ju inte från ingenstans utan jag menar ju att det finns ett motiv till den här händelsen. Att målsägarna har blivit eh, lurad eller att komma till den här platsen vid den här tidpunkten. Kommer ni ihåg de där två mobiltelefonerna vi nämnde tidigare, de som polisens utredningsledare Pontus Bark kallar för säljlurar och som hittades på den här brandplatsen under kvällen då det sköts? De blir intressanta i utredningen, inte bara för att de hittas där de hittas, alltså mm. tillsammans med vapen, utan också för att de skulle kunna vara del i en motivbild. Det sker ett rån eh, den 30 juni, några dagar innan helt enkelt- eh, där en person blir eh, rånad på två stycken mobiltelefoner- som används som försäljningslurar. Alltså när kundlistor med narkotikaköpar helt enkelt. Och de där två telefonerna skulle sedan då den 3 juli lämnas tillbaka- av målsäganden som skulle agera som någon slags mellanhand- mellan de här två gängen. Han liksom stod med ett, eh, ett ben i, i varje läger om man ska säga så- så han kommer till den här platsen för att lämna över de här telefonerna och i samband med det så blir han då skjuten det som polisen hittar i de här två mobiltelefonerna kanske framförallt en av dem det ska också knytas till en av personerna som senare åtalas det här var en kille som inte alls fanns på vare sig polisens eller socialtjänstens radar när det här skedde och det ska ju påpekas igen att killen som blir skjuten han har inte hört som detta och de två som så småningom åtalas för inblandning i mordförsöket de förnekar brott och säger att de inte ens har varit på platsen. Spaningen mot kretsen som misstänks för mordförsöket den 3 juli och en annan skjutning som sker ungefär två veckor tidigare i Upplands Väsby leder till att allt fler brott upptäcks. Sen under tidens gång som vi hade spaning och även hemliga tvångsmedel med anledning av de här utredningarna den 15 juni och den 3 juli så liksom dök det upp andra brott och andra gärningsmän. Bland annat narkotikabrott och grova vapenbrott. Så det var ju sånt som uppdagades efterhand så att säga efter den 3 juli. Och en pikant detalj gällande två vapen som tas i beslag hemma hos en av de utpekade ledarna för nätverket. En idag 19-årig man som vi kallar för Axel. Det är att det görs inte bara en eller två utan tre husransakningar hemma hos honom innan de här vapnen hittas i augusti 2021. Efter mordförsöket 3 juli så sker det... Två stycken husransakningar. Mm. Och de här husransakningarna- de verkar senare avhandlas- i telefonsamtal. De har avlyssning på den här killen. Och Axel då, som vi kallar den här 19-åringen- han säger till en person han pratar med- det är en person som sitter intagen på hall- mm. att- Citat, man har letat med hundar två gånger och båda gångerna har det här staschet varit säkert. Han säger inte rakt ut här att det handlar om vapen men uttrycker sig på ett sätt så att polisen utgår från att det är det han pratar om. Och de gör ju en tredje husransakan då och då hittas alltså de här pistolerna. De visar sig då ha legat gömda under ett trappsteg i huset. Sen förra sommaren fram till idag så är det ett antal brott som prövat i domstol som mm. man kopplar då till det här nätverket där Axel är någon slags mellanskicksledare. Det gäller dels mordförsöket 3 juli och vi ska återkomma till hur det följer ut i tingsrätten. Hovrättsförhandlingen i det fallet sker nu i juni. Men polis och åklagare också har också hittat flera vapen som lett till att några dönts för grovt vapenbrott men det är också ett antal personer som dönts för narkotikabrott och misshandel. Det är ju så att när man jobbar i sådana här utredningar så hanterar stora mängder av information. Utredningsledare Pontus Bark vid polisen igen. Och sen är det de här konkreta domarna och förundersökningarna som har lett ända fram till, till dom då. Men vi har såklart genom det här arbetet mot den här gruppen fått ganska mycket förståelse för hur det ser ut där eller hur vi såg ut där i Upplands Väsby över den här tiden och hur narkotikahanteringen skedde och hur, hur konfliktläget såg ut och så vidare. Axel han döms för anstiftan till misshandel efter att han ska ha förmått några personer att misshandla två killar som ska ha försökt sälja cannabis till fel person. En av killarna som man från polisens håll tror var med vid den här misshandeln, han har inte åtalats för han är en av dem som är yngre än 15 år. Och exakt hur den här rekryteringen av de mindreåriga killarna in i det kriminella nätverket, hur det har gått till, det vet inte polisen exakt. Däremot har man ju sett hur de här kontakterna har skett och hur de har sett ut och det har i sin tur lett till ett antal orosanmälningar till socialtjänsten. Jag vågar liksom inte säga något antal men jag kan ju säga att det har varit ett antal orosanmälningar som har gjorts till socialtjänsten där vi har kunnat se eh, som jag har beskrivit tidigare då 13-åringar, 14-åringar 15-åringar och sådana saker då som som är involverade i grov brottslighet och som också blir utnyttjade då av äldre kriminella och i det här fallet är ju inte dem så gamla heller de som, de som så att säga har som äldre här nu då. Men det skiljer ändå mycket på en 13 om 20 åringar. Ytterligare en ung man har häktats misstänkt för ett mordförsök i Upplands Väsby i somras. Mannen som av polisen pekas ut... Tillbaka till mordförsöket den 3 juli då. En 17-årig kille häktas i augusti 2021 och i december blir då ytterligare en person häktad. Det handlar om Axel. Båda ska senare komma åtalas men förnekar brott både under utredningen och i domstolen. Den misstänkte skytten företräds av advokat Hanna Lindblom. Ja, det är en ung kille som går på gymnasiet som eh, åtalades då för det här väldigt, väldigt allvarliga brottet. Eh, han har under hela resans gång eh, varit häktad ska jag säga och det är lite speciellt eftersom han har varit så ung. Det här med häktestiden ska vi återkomma till senare men vi ska också tillägga att polisen och åklagarens bild av att 17-åringen är del i ett nätverk, det håller han inte med om. Bara för att man är kompis med, med kanske en person. Eh, en person som var utpekad som någon form av informell ledare för ett nätverk så behöver det för den sakens skull inte betyda att man själv ingår i ett nätverk. Eh, min klient sa hela tiden att jag ingår inte i något nätverk. Han kunde inte ens bekräfta att det här påstådda nätverket existerade. Jag menar att det fanns i det här målet inga belägg för att han ingick i ett nätverk. Och kollar man på de personer som dömt, så är det några av dem som socialtjänsten haft kontakt med. En av dem är den utpekade ledaren som vi kallar för Axel. Även hans flickvän har till exempel tidigare dömts för brott innan den här då härvan rullades upp. Vi har sökt hans advokat och även nära anhöriga men de har inte velat bli intervjuade. Inte heller flickvännen ville medverka i någon intervju. Och eftersom de båda fortfarande är unga, Axel har nu hunnit fylla 19, flickvännen blir myndigår så har de i och med tidigare brottslighet funnits på socialtjänstens radar. Men när vi kollar på ett antal andra personer som figurerar i utredningarna, då pratar vi inte bara de som har blivit eh, åtalade och dömda, som alltså kan vara över 15 år, utan även de som är yngre än 15 år, så är det lite nya upptäckter för både polisen och eh, socialtjänsten. De har liksom inte funnits på radan trots att det då kan ha funnits varningssignaler från skola och även att polisen kan ha sett dem umgås med kriminella eller personer man anser vara kriminella Det jag kan säga är väl att jag vet att det har varit eh, fredtalet insatser från socialtjänstens sida mot eh, många av de här barnen och ungdomarna eh, Jag eh, tycker kanske att det, i övrigt så får nog de svara på hur de agerar i sin verksamhet vi har gett dem information som vi tycker att är, visar på en påtaglig oro för de här barnen och ungdomarna. Och sen får de svara för hur de arbetar med den informationen. Vi har varit i kontakt med flera av de här unga killarnas med föräldrar och släktingar och indirekt även med dem. De vill ju inte vara med och prata om det här. Men vi har ju fått bilden till oss av att kontakten med socialtjänsten har kanske inte alltid funkat jättebra enligt familjemedlemmar i alla fall. Vi har sökt socialtjänsten i Upplands Väsby för en kommentar kring hur de ser på situationen. De kan jag sekretessskäl inte kommentera enskilda ärenden eller specifika personer men vi ville gärna ha en mer övergripande bild och fråga om hur ja, bekymrad man är över det här och hur man vill jobba framåt. Vi hörde av oss i förra veckan men tyvärr har det inte funnits tid för en intervju. Vi hoppas kunna få till det lite längre fram. Unga personer under 15, de kan ju bli omhändertagna enligt LVU, lagen om vård av unga. Om det finns en oro för exempelvis missbruk eller kriminalitet. Men de kan inte bli dömda för brott. Däremot kan polisen utreda misstankar mot personer som inte är straffmyndiga. Under vissa förutsättningar så kan man inleda en, en, en slags förundersökning även om man är under 15 år. Åklagare Jenny Karlsson igen. Trots att man då inte är straffmyndig. Och den, det har vi ju haft ett antal sådana pågående för att man behöver utreda deras delaktighet i, i den här gärningen. Eh, eller kunna utreda bort dem. Det finns också något som heter bevistalan. Då slutförs en slags förundersökning eller polisutredning mot en mindreårig och frågan om personens skuld prövas i domstol. Det är inte som ett Vanligt åtal där någon döms till ett straff utan det handlar om att utreda skuldfrågan för att socialtjänsten då i första hand ska kunna sätta in rätt åtgärder. Mm. Men för att det ska väckas bevistalen, så måste antingen vårdnadshavare, oftast då föräldrar, eller socialtjänsten begära att det ska föras bevistalan i domstol och sen fattas då beslut av chefsåklagare om det väl blir så. Utredningar gällande unga under 15 år kallas lull 31 år. Det syftar på 31 kapitlet i Lull, alltså lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. I, i två fall så, så liksom drogs det här ut till ganska långvariga utredningar enligt Lull31. och Vi hade sammanträden där både vårdnadshavare och socialtjänsten eh, var involverade och de fick del av all, all utredning. Eh, men de beslutade då att in, inte göra en sån framställan. Ja, det har ju varit lite olika former av misstankar men bland annat med hjälp till försök försöktemord. Och, och att en utredning mot en i mindreårig går hela vägen till då i domstol är väldigt ovanligt. Enligt statistik från åklagomyndigheten har det bara skett 11 gånger sedan 2015. 17-åringens försvarsadvokat Hanna Lindblom nämnde ju tidigare att hennes kläd suttit häktad länge, ända sedan augusti förra året. Trots att han då är under 18 och det ska krävas synnerliga skäl för att hålla någon häktad så länge då. Och Lindblom är minst sagt kritisk till det här. Det är en extremt lång häktningstid och dessutom för en sån otroligt ung person- men jag går aldrig in och recenserar hur mina klienter upplever saker och ting på det sättet. Men generellt sett kan man ju säga att det är väldigt tufft att sitta häktad under så lång tid. I synnerhet när man sitter häktad med restriktioner och det betyder att man får inte prata med sina anhöriga. Man får knappt träffa sina anhöriga. I det här fallet så har han fått träffa sina anhöriga i närvaro av polis. Så det blir ju ganska kryssade möten egentligen när man inte får ens ge varandra en kram. När förhandlingen gällande mordförsöket avslutades skulle tingsrätten ta ställning till om han skulle vara fortsatt häktad. Men det finns också möjlighet att när det gäller personer under 18 år fatta beslut om en annan typ av frihetsberövande mer anpassat för unga. Som att vara på ett boende till exempel. Men när förhandlingen i attunda tingsrätt avslutades tidigare i våras då hade det inte gått att få fram något alternativ till häktning. Så 17-åringen blev kvar i häkte. Jag har sökt socialtjänsten på en mängd olika sätt och så har jag fått svar att man, man skickar mig så att säga, högre upp i ledet och när jag till slut då ska kontakta någon av cheferna så får jag inget, ingen respons överhuvudtaget. Den responsen jag har fått från, eh, från socialtjänsten är att eh, vi kan inte hjälpa till i det här ärendet. Det är det beskedet vi har fått och det är det besked som också åklagarna har fått. Och här menar jag att här har vi ett, ett enormt problem. Eh, inte bara i det här ärendet utan i alla liknande ärenden. att lägga, Det är här vi ska lägga resurserna. Lägga resurserna på de här unga personerna. Och inte ådöma oh, dem tuffa långa straff. För det, det hjälper inte. Det finns ju forskning på det. Eh, och det är det här som jag menar. Ett enormt problem i samhället. Och det är här vi måste liksom få till stora förändringar. Och det kommer ta generationer innan vi har fått till förändringar. Men vi måste börja någon gång. Åtalet gällande skjutningen den 3 juli och även skjutningen då den 15 juni förra året det avhandlades under samma rättegång. Axel, som pekas ut som en av mellanskiktsledarna i nätverket, han dömdes för grov misshandel gällande 15 juni. Den person som sköts träffades i benen och det är enligt tingsrätten inte styrkt att Axel sköt för att döda. Och därför blev rubriceringen grov misshandel istället för försök till mord. Men han förnekar ju brott här. Men när det gäller skjutningen den 3 juli, där döms 17-åringen för att ha avlossat vapnet. Han har också överklagat domen till hovrätten och begärt en komplettering av förundersökningen som polisen gjort och som försvarsadvokaten fått i dagarna. Jag ville eh, ha en utredning på hur lång tid det tar, tar att eh, ta sig... På en elsparkcykel från brottsplatsen via den så kallade brandplatsen till bostaden. Hans försvarsadvokat handlar Lindblom. För vi har olika klockslag att utgå ifrån. Och vi har eh, vittnen som säger att min klient befann sig i bostaden en specifik tid. Och då menar vi att det är helt omöjligt för honom att ta sig. Vare sig det är till fots eller via elsparkcykel eller på något annat sätt. Att hinna med allt detta inom den här tidsramen som vi har att förhålla oss till. Men... Det finns också bevisning i form av DNA på vapnet som användes vid mordförsöket. 17-åringens DNA hittades på fem olika ställen. Det är inga fingeravtryck utan det är DNA. Och DNA är ju vad man brukar säga bland ett tyst vittne. Det vill säga vi vet inte på vilket sätt DNA kom, kom på de här fem olika ställena på vapnet. Och vi vet framförallt inte när och jag vet ju inte, men det kan ju vara så, har han väl spekulerat, att han kanske har hållit i ett vapen vid ett annat tillfälle. Det kan också vara så att det är frågan om kontaminering, det vill säga att hans DNA har kommit på det här vapnet från andra föremål som han har också har hållit i eller hanterat på olika sätt. DNA är ju väldigt flyktigt också. Så det finns flera olika, som jag menar, alternativa scenarier till det här egentligen. Axel han döms däremot inte för försök till mord den 3 juli. Tingsrätten skriver att citat, Bevisningen i denna del är emellertid inte tillräckligt solid för att slå fast att det är praktiskt taget uteslutet att han kan ha befunnit sig på en annan plats vid tiden för skjutningen. Slut, däremot döms han för medhjälp till försök till mord. Han hade kort innan den 3 juli det vapen som användes vid skjutningen och så skriver tingsrätten att Citat. Med beaktande av vad som uträtt utrett rörande Ex-skjutning ja, den 15 juni får han anses ha varit likgiltig till att effekten av att hans nu aktuella handlande skulle kunna leda till att någon besköts med vapnet. Han har alltså haft ett så kallat likgiltighetsuppsåt slutcitat, och döms därmed då till medhjälp för försök till mord. Man ser alltså skjutningen den 15 juni som ett ja, slags tecken på att Axel inte är rädd för att ta till vapen och att han därmed tillsammans med annan bevisning ses som möjlig medhjälpare den 3 juli. Åklagare Jenny Karlsson igen. Det blir ju inte så att man tittar helt isolerat på varje enskild händelse och bara stirrar sig blind på just den. Utan jag tycker att det känns helt rimligt att man ser det som ett sammanhang och att man också gör en bedömning. Och särskilt eftersom det finns ju ett påstående från min sida att det här är en person som är nätverkskriminell, om vi ska uttrycka oss på det sättet. Och han är inte främmande för att ta till våld. Han har tillgång till vapen och ganska många olika vapen och, och det är ju någonting som man inte kan bortse ifrån tycker jag. Så att jag tycker att det är ett rimligt resonemang från tingsrättens sida. Och sen har det fallit domar i ett antal andra fall där personer dömts till fängelse eller ungdomsvård för vapenbrott och narkotikabrottslighet. Nu i juni kommer det att hållas hovrättsförhandlingar om skjutningarna 15 juni och 3 juli i fejol. Men ytterligare ett fall där Axel är aktuell ska faktiskt upp i ännu högre instans. Högsta domstolen. För högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd gällande ett mål om grovt vapenbrott. Det är riksåklagan som överklagade till HD och vill att... HD ska sätta ner foten kring var gränsen går för ett grovt respektive synnerligen grovt vapenbrott. I ett av målen mot Axel som man har dömts för så ska han ha förvarat två helautomatiska kulsprutepistoler med tillhörande ammunition. Den ena pistolen var laddad och skjutklar. Han hade ju de pistolerna hemma gömd under trappen. Mm. Och det vill riksåklagaren ska bedömas som synnerligen grovt vapenbrott istället för bara grovt. Två vapen är kanske inte jättemycket men däremot handlar det om sammanhanget att det skulle kunna komma till så kallad kriminell användning rätt snabbt. Och det är polisen gjort de senaste åren när man sett att väldigt unga personer är involverade i brottslighet och att det handlar om rätt grova brott. Det gör att öka närvaron av just uniformerade poliser, samverkan med socialtjänsten och kommunens väktare och ordningsvakter. Och så det uppenbarar att man ska utreda brott som skjutningarna förra sommaren. Det vi ser just nu det är att vi ser en minskning i det synliga våldet. Martin Wallin, operationsledare i lokalpolisområdet Sollentuna, igen. Och det är väl kanske i medborgarnas perspektiv det allra, allra viktigaste. Vi ser ju även när vi plockar bort tongivande aktörer i det mellanledet så får ju det en påverkan på nätverksförmåga att nyrekrytera, att knyta till sig fler ungdomar. Så att den aspekten är otroligt viktigt. Sen är ju inte på något sätt arbetet avslutat eller färdigt i den här miljön- det finns jättemycket som vi fortsätter- arbeta med framåt också. Martin Wallin tycker att- den senaste tidens lagföringar- fått effekt i Upplands Väsby. Men han ser också att det finns en del- att förändra för att komma åt den här rekryteringen- av unga in i kriminalitet- och att förmågan att se varningstecken tidigt- att det skulle kunna bli bättre. Vi, vi jobbar ju för att- kunna lyckas identifiera- de här individerna tidigare- vi måste ner lägre i åldrarna- och, och socialtjänsten och kommuner och skolorna måste ner- och identifiera de här lägre i åldrarna. och Det måste vi göra tillsammans. Sen så en av de allra viktiga sakerna- det är ju en förändrad sekretesslagstiftning. Där det upplevs som ett stort hinder idag- för framförallt socialtjänsten, skola och liknande- att dela information med andra myndigheter. Och när vi ska förebygga- Identifiera ungdomar i en väldigt tidig ålder så måste vi titta på väldigt små parametrar. Och då gäller det att vi kan dela all information tillsammans. För det är bara då vi kan bygga en tillräckligt bra bild för att sätta in rätt åtgärder. Och det kan vi inte göra helt fullt ut idag. Och om vi då ska bryta ner vad väldigt små parametrar kan vara i praktiken, så drar Martin Wallin ett hypotetiskt exempel. Så om man har en trettonåring. Så kan det vara sådana små saker som att skolan ser en förändrad närvaro i skolan. Kanske en förändrad attityd. Det är det enda de ser. Mer distanserande från liksom de vuxna. Mer ifrågasättande. Från socialtjänsten kan det vara något så som man får in en där därifrån skolan eller något annat. Kanske kommer in en orosanmälan gällande narkotika. Inget stort men förekommer i sammanhang med, med cannabis och liknande. Från polisen kanske vi ser att vi ett enstaka eller ett par enstaka tillfällen har vi sett den här individen med i kontexten av äldre, mer etablerade kriminella. För varje enskild aktör så sticker inte det ut bland många, många andra. Men om vi lägger ihop de här tre pusselbitarna redan på den nivån så kanske... Vi kan se att den här individen känns mer intressant än de övriga, där ändå kommer in orosanmälning. Det finns många som har liksom problem i skolan på olika sätt. Men det är så små saker så måste vi kunna lägga ihop dem hela tiden för att det ska kunna, vi ska kunna se någonstans att vissa individer kanske utmärker sig. Just den här frågan om sekretesslagstiftningen det är något som diskuterats tidigare och mm. det finns de som menar att det Egentligen inte behövs några ändringar utan att man har möjlighet att dela relevant information mellan myndigheter. Men vi får se om det här är någonting som kommer ändras. Vi kommer såklart också följa hovrättsprocessen gällande de här två skjutningarna förra sommaren. Och även se hur det går med vapenbrottsärendet i högsta domstolen. Du har lyssnat på Petri Krim om de unga i nätverken och våldet i Upplands Väsby. Reporter idag var Alexandra Sandemalm, producent Linus Lindahl och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tipsa oss gärna eller kom med synpunkter om dagens avsnitt. Vi nås på ptrikrims.sverigesradio.se eller på 073 461 2915. Det finns också på Whatsapp och Signal. Och på Insta, där heter vi ptkrimpodden. Jag heter Viktor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Wallin.